Добър вечер от името на екипа на Червената къща. А, за... Мен е удоволствие да кажа, че продължава, както днеска, беше определен по хоризонт, този сериал, поредната серия от а, лекциите на доктор Стоян Ставро, които винаги изглеждат като а, лекции, които предизвикват голяма дискусия, винаги има интересни дискутанти. Днешната ни тема е тялото, което търпи трансформации, пожелания от самото него или непожелания от него. Вероятно, генези са на част от тези трансформационни практики, се корени в култури, в които нямаш избор дали да не преминеш през подобна трансформация или а, да а, откажеш, но в а, днешния свят повечето от а, трансформациите от този порядък всъщност са желани трансформации, т.е. те са искани а, по волята на самото тяло. А ще предложим днес един малко по-различен формат. Обикновено започва доктор Стоян Ставро, след което чуваме тезите на дискутантите, от камбанарии, различни от тази юридическа, правна камбанария, която ни предлага доктор Ставро. Днес а, ви предлагам да влезем в темата за трансформиращото се, модифициращото се тяло, а, имайки предвид, че първата асоциация е татуировките, това, което човек може да изрисува върху тялото си. Може би следващата асоциация е с, с а, дупченето, пирсинга, промяната на органите и на външните параметри на телесността. И за това е изключително ценен ценно факт, че с нас са Емил Сапаревски. Той е един от първите татуисти в България. Собственик е на Инки Драган. И също така, всъщност е един от, един от или просто организаторът на Софийския фестивал на татуировките. Изключително интересно събитие. Ще чуем неговата разгърната теза малко по-късно. Тук е и Даниела Папанчева, която е доктор по медицина, психотерапевт. Тя също така консултира изпълнителната агенция по трансплантации. Би било интересен и нейния поглед. Но преди да започнем с хард-тезата на доктор Стоян Ставро, на мен ми се иска да попитаме Мил и Даниела, как стои темата за трансформиращото, модифициращото се тяло в български контекст. А, искам да призная, че в началото на, малко след 2000-та година, може би, а, може би, един от първите репортажи за Татуфеста по БНТ, тогава работех в БНТ, го правихме за едно от предаванията на БНТ «Вижте кой» и си спомням потреса, който предизвика този материал, първо, сред моите колеги, второ, сред... Не сред екипа, с който работихме там, оператора беше много вътре в темата, всичко му беше ясно. Даже той ме въвеждаше в тази вселена, но осветителя беше потресен, че ето сега ще покажем такова нещо. Колегите в редакционната апаратна също бяха потресени. Промениха ли се нещата сега? Как изобщо влизат? Темата за татуираното тяло, модифицираното тяло в българския контекст е да ни разкажете. Има ли история на това проникване? Да, здравейте първо. Ох, е, не знам дали аз съм правилен човек, аз съм доста пристрастен. Ами всъщност е, нещата се променили и не са в същото време. Е, променили се, се от моята гледна точка. Аз билики част от тази е, култура, субкултура, както налишам това движение, нали... Виждам как е станало свръх популярно всъщност всички хлъпета идват достойното ми. Днес дори трябваше да откаже на 16 годишна девойка. При нас не, не че има някакви правила, но ние сме си поставили такива, няма някакви държавни регулации и искаме да работим с лица на Вържио за години само. Днес имах желаящ, който беше на 16 години, дойде с майка си, майка искаше точно да се, се променили и не се променили не е много популярно, нали, предизвика все още потрез в да кажа, обикновените хора, без да слагам нищо лошо в значението на думата обикнове. Хем, ето, 16 годишни, преди 20 години, 16 годишни нямаше. Аз, когато съм започнал да правя това нещо, съм правил суперпънички неща на, на разни хора от поечетото, от на на унгарданците средите на София и България, всъщност. Хора, които съм виждал на последната страница във Вестника или в сводките прямо на полицията. сега вече 16 годишните го приемат за нещо нормално. Пак ще дам един пример за влизането на тези неща. Исках да си сложа бичка на уход, когато бях на 15 години. Моя съченичка ме заведе в единствения кабинет в София на Сълнска. Излезе сестрата и каза на се заповядайте. И пояснихме, че тази просто за мен. И госпожата беше силно потресена. Това беше 83-та година всъщност. Беше безкрайно притеснена, че аз ще сложа обица на ухото. Пък аз тогава много исках. Сега, като видя пе улицата с по-малко от 8 обици на ухото, на мен не, не мене ми прави печне. И на другите вече не прави всъщност. Така че променило се по два начина. Станало много популярно, но все така преизвика някакъв потрес и може би нещата се поляризирали. Станало е много крайно. Нали? Има хора, които много го обичат и хора, които много мразят всъщност. Не, мразите ми страната от него, хайде да кажем така. Добре, Даниел. А, сега, на мен ми е важно първо да отбележа, че каквото и да казвам, то не е толкова мое лично мнение, субективно. А, всъщност, аз стоя за преднети професия, което предполага да си изказвам от гледна точка на науката, която представлявам. Защо правя това така не е за да изляза от а, евентуално някакви, да не поема отговорно за казването, защото а, психологията, психотерапията, невронауките, психиатрията, това са статистически науки. Те не могат да направят абсолютно никакво допускане, ако то не е емпирично доказано. А, какво имам предвид? Има изследвания, разбира се, в България, как се гледа на тези неща, въобще на всякакви телесни модификации, включително на трансплантациите. Трябва да ви кажа, че стигмата е изключително голяма. А, това е важно да се отбележи, че не идва от обществото и не идва от а, няколкото историко-културни периоди от преди това. Примерно не идва от комунизма, както някои хора биха допуснали. А, това е архетип на културата, в която живеем, а в този смисъл биха могли да бъдат наблюдавани ам, следните явления. Тоест, доколкото аз допускам, че може да има проблем при крайни модификации, то не е само основа на това какъв е мотива стоящ зад подобна модификация на телесното, а, но и в това, че все пак ние сме а, социални животни и живеем в една постоянна обратна връзка в обществото. Което ще рече, че ако един човек направи нещо с тялото си и след това понася ежедневна негативна обратна връзка, това няма как да не му повлияе психически. Тоест .е. аз не заставам зад позиция на за или против стигмата. За мен е важно да се знае, че тя така или иначе е функционална и човекът, който прави тези избори, ще си понесе определени последствия от това. Добре. А, две интересни. Тези за първа крачка. А, има промяна, ни казва Емил Сапаревски. А, това, което някога е потрисало, вече, вече влиза в нормата. Очакваш да го видиш, но има и по-голяма поляризация между тези, които практикуват телесни модификации татуировки и тези, които не го правят. Тоест... Очевидно се появяват тези, тези крайности, но вече се извиква, че те съществуват. И съвсем различна гледна точка през психологията от Даниела, че стигмата съществува и независимо дали казваме да или не на нея, и независимо дали я свързваме с някаква политическа ситуация, тя е много по- Дълбоко, дълбоко вкоренена, в архетипно отношение към тялото и не е свързано да поясна... само с комунизма. Нали? Правилно ви разбирам. Дали мога да поясна нещо? Като се говори толкова абстрактно, че едно нещо функционира, това означава, че дори самият човек, който е татуиран или а, с сериозен пирсинг или с някаква друга модификация, а, всъщност твърди на едно ниво, че е окей, с това. Но на, на друго ниво, тъй като, в крайна сметка, а, неговите възприятия за себе си и за тялото са фиксирани в един много несъзнателен период от живота му и вътрешния образ на тялото няма почти нищо с външния общо като, като възприятие, това значи, че може самия факт, че има стигмата, да доведе до някакви процеси на дисоциация у самия човек. А, какво ще рече процес на дисоциация? Това са всеки всек един процес на отстраняване от себе си в психичното, при който имаме някаква степен на неприемане на част от себе си. Ще говорим за това, откъде идва и нуждата за телесна модификация. Но а, нека първо да започнем с, а, а, колкото и странно да звучи, правните аспекти. На това кой какво може да прави със собственото си тяло. Може би е добре, че нямаме 10 годишно момиченце в а, залата. То беше тук, допреди малко. Момиченце, което е на ръба на това дали да сложи обички, да проби ушите си или не. А, което се сблъсква с... Е, единият родител казва, ако искаш, имаш свободна воля. Другия родител казва, по-добре не, не го прави малка си. А, и момиченце, което изрича Ключовата фраза, от където започва всъщност нашия дебат и нашата голяма тема – «Кой има право да каже?» Момичетото, което казва – «Това са моите уши и имам правото да си правя с тях каквото си искам». Съжалявам, че моята 16-годишна дъщеляна е в залата. Също водим този дебат с нея непрекъснато. Но наистина, кой има правото да каже – «Това е моята кожа, това е моето тяло» права с него каквото си и е как стои това в правния свят, който се гради върху идеята за собственост? Кой притежава тялото, което решава да се модифицира? Действително, И все по-джестно търесна модификация представлява форма на наранявания на тялото. И от тук вече е въпрос за автономността на тези решения. колко те могат да бъдат взете три да навърши от 18 тична възраст. Как биват взаимания, ако могат да бъдат преди тази възраст. Как трябва да се изследва информирането съгласие. В случай няма да е заречение за търесна модификация. Какъв режим трябва да има това. Какво трябва да се информира. квалификация трябва да има той и така нататът, и така и защото, в крайна смеха каренничните артисти които извършват подобни интересни модификации в няма момент да извършват манипулации в няма хирургически интервенции които са а, идентични понякога с медицинските гирани но те остават извън медицината, тъй като нямат лечение на цел когато правото открива като територия, в която трябва да вземе определена позиция, е именно моментът, в който телескопната медикация се връща в медицина без лечебна цел. това е. Има един пример, който. на Шамон Лора, който през 1999 година публикува едно интервю с Яни Дейвит Феникс Аризона. Това са двамата брата, Гризнаци и Ниячи, които обикнахме тук. Ще видите защо по-нататък. Псехосаса. е Памедик, като Райан е Пиесин Майсло. Двамата братя решават да извършат земерен експеримент с помощта на колеги на те, а именно да отстранят хирургически ръката. Тя са ръка на ДЕ и тя е ампутирана от рамота, след което е присъдена с участието на 4 помощника на Рая към град му, То, са направени а... съответните медицински действия, те са описани подробно, разбира се извънчети замени са подписани и такива споразумения за пазане на тайна еднак на тези хора, Това действително представа средна, телесна повреда, че може повече, което е наказано независимо от съгласен. Терпи подобна терапевтична модификация на раняване. В крайна сметка, а, описа съвсем а, подробно как се инжектира епитокрин, как се отрязва с триона с кости, мускулите и коста на ръката и така да, нататък. Докато скорото двойка осъществява прикрепването на ръката а, към. quando teve, quando teve Да, двамата от това интервю, че е интербюча. всъщност трябва да се извършили на поля на интересен фитешиза, определя се като артисти а, и идея заявяват, че чувства ръката на праца и все още като своя, като обяснява пасажа усещане, собърната. Много от тези екстремни тересни модификации представляват обезобразяване дори и превръщане на човешкия образ в чудовищна вид. Нещо, което някога се е случва в резултат, да речем, в воените, е например, на участие във войни, действия, претърпяване на определена катастрофа и така нататък. И което винаги е било свързано с отхвърляне на видимостта на един подобен чудовищен вид. Т. Т. Т. Т. Това са хора, които трябва да бъдат скрити, покрити, му незаконни да срещу грозните. going uh, yeah. I yeah. Много съжимаят на грешите. Пото ме го давам от това нещо от, а, а, грешки на разтежи след това разтежи грешка. грешите. <laughs> Т.е. дали не трябва да спрем разтежи на грешките още на етап грешки на разтежи. От тази гледна точка а, първото нещо, което право трябва да се убери е действително автономния характер и съзнатият избор на лицето, което се поглада на тресна модификация. Yes. Mm -hmm. Тоест, лекаря вече е а, човек, който не предлага помощ на лице, който се вмущае от такава. Нямаме болно тяло. А имаме консултант, експерт, който е повикан за да окаже определена грижа към тялото на тяло, човек, който иска да го промени. Това според мен е изключително сериозно. Estou com което ние може да се играем сами вкъщи и като го биохакваме или пък нещо, което може да предложим на някой друг, той да се благодаря и да го настроя както и ние желаем, да го виждаме. А, също... Има обаче а, култури, в които това биохакване е част от самата а, културна тъкан. Не случайно, всъщност мислейки върху това какви визуални образи да извадим на екрана. Неминуемо, ако, ако влезеш в най-елементарно търсене през телесна модификация, попадаш на неща, с които ние иначе сме свикнали, да кажем женските корсети. Това е радикална промяна на структурата на женската телесност, защото насилствено, всъщност това е социокултурно действие, извършвано в рамките на някакви общества, събиране на талията, за да изглежда тя супер малка. Или пък Издължаваш. издължаване на шия, смаляване на крачета, специални обувки за това, всички такива процедури, свързани с, а, всъщност, обрязване. В различните култури се практикуват. Но там, където имаш санкция от общността, това влиза в, в нормата, т.е. то е легално. А там, където нямаш санкция от а, общността, от някакъв вид колективни практики, а, то а, вече не е толкова разрешено. Независимо, че ние живеем в парадигмата на автономната воля. Къде, Защо? Къде е разликата? А, разликата е там, че в тези традиционните разноведникации, като социални, които са свързани с някакъв преднадлежност, има точно тощо всички са минали през До това е канона за тялото в тази общност. да бъдат намерени, защото тялото Има и такива субълтури, които показват, това, има, въпеца, 27, члъв, че имаш опица 27 деца, означава, че се оттаря група и така нататък. Има и такива групи, но много по-често срещане, така наречените 11 много Малко нещо да прави нещо, което никой друг не я прави. А, което да изтребали всички да направи, защото да е поправи Така ли е, Даняла? Или е по-скоро опит да се влезе в някаква общност, която се чувстваш по-сигурен? Какъв проблем решава а, значи, един да, или друг татуировки. татуировка. Преди ров. да за мотивацията за една подобна телесна промяна, само да добавя, че в традиционни... Където в дадено общество традиционно е въведена тази модификация и тя е през няколко поколения, ние не можем да виждаме проблем не само защото тя е легитимна от гледна точка на по-голямата система общността, а защото е много по-вероятно вътрешния образ на тялото да съвпадне с тази модификация в последствие, тъй като още от самото начало в на едно същество, което се формира за човек, е свикнал с такава модификация. Докато ако а, това, как да кажа, човешко-хуманоидно същество се е формирало в общност, където тези модификации са изключения, а не легитимно правило, това означава, че вътрешния образ на тялото, тъй като това е една много ригидна структура, а, много вероятно да влезе в конфронтация с нови образ на тялото, който човек сам влага. Сега, за мотивите, това е строго индивидуално, не може да се обобщава. Точно затова, когато говорим за телесни модификации, дори когато те са изключително съществени, знаем, че всички ние тук сме много чувствителни на тема норма патология, няма външна норма. Проверява се, не се по презумция търси проблем, а се проверява индивидуално какво му работи на този човек дадената промяна. Може да е мотив, който е с здрава основа, но може да се окаже, че удолу и симптом. Шъдам Момент. Да. Сега е момента да питам. Човека, който извършва а, действието, операцията, а, татуирането, той а, занимава ли се с, от този въпрос? Каква е мотивацията а, и, дали, и дали тя е свързана с симптом? Тоест, ако всяко едно а, пожелано нещо ли а, извършвате като как да кажа като някой, който извършва услуга на клиент? Или има нещо, което, граница, която не бихте пристъпил? Ами всъщност да, слагам си сам граници тъй като, както казах, станало е много популярно и е закубило по път хората са загубили критерия ми се струва а, той споменал дебе, това е белег за различност, Но при нас белега за различност всъщност поради, може би не достатъчно осведомено, се превръща в, в а, начин да се однакви с другите. Всъщност хората вече имат интернет, имат достъп, имат много такива а, примери за подражание, разни попи, кони, спортисти, полярни, квони Виждат от тях и, и решават да, да повторят това, което те се направили. Тоест врат по тъпканата пътека. Той иска да бъде оригинално. Момичеството иска да бъде оригинално. Иска да направи татуиров, който няма нищо лошо. Разговарям с нея, описвам и какво иска да постигнем. Говорим си, правя някакъв уникален дизайн, който остава за нея и за никой друг. Но но тези случаи са, са сведени до някакви жалки 2%, 3% или нещо такова. По-често искат да принадлежат на определена общност или да са като някой и, и друг, т.е. влизат други да, друга униформа. Точно определен дизайн, те, те го превръщат в униформа, точно това, думата униформа и харесва. Видимо... Униформ, виждат бекъм, бекъм има татировка на врата, кръст, че са същи... скрила и така. Искам да имам същия кръст скрила. Защо? Защото съм футболист, примерно. И, и така, и всъщност този начин да, да изглеждаш оригиналите превръща в, в част от дългата поредица. И тук психотерапията веднага би допусна, пак казвам, това е само хипотеза, която трябва да се провери. Дали ние нямаме а, недостиг на идентичност от този човек, който иска да се приобщи към дадена общност? А да нямаме идентичност, това вече е сериозен проблем. Въпроси, сега е момент. И въобще чувствайте се свободни да задавате въпроси. Благодаря. Бих искал така да се опита по някакъв начин, по-безболезнено в тази тема да някакво участие за, така, да, да взема, а, на първо място, защото аз много мъчително изживявам срещата с а, това явление напоследък. Просто много ми е тъжно, просто ме съсипва. Защото това, а, нали, все пак, тези действия са а, така го виждам като един белег за пълен разпад на обществото. Вече не е нужно нещо да добавяме към лицата си, за да можем да бъдем забелязвани. Нали, а, това е изключително мъчително действие, протестно действие, бих казал. И а, все пак а, нали, ние променяме повърхността на тялото си. Нали, ние се обличаме в думи, които искаме другите да чуят. Същевременно обаче много от татуировките са с символи и с а, текст, който не е на български. И, и това, ми кара, това така ме кара да мисля, че това всъщност посланието е. Аз ти казвам нещо, обаче не ми пука, че не го разбираш. Не ми пука, че си българин, защото български е тъп език и на него не може нищо смислено да се каже. А, очевидно е влиянието на медиите, нали, така наречените идоли, в целият този процес. Според мен има суеверие с идолопоклонничество нали, и езически практики, магически, които, така, за съжаление, вече намират почти официално място в, в живота. Още повече, че така много млади хора го правят. Излагайки се повече, т.е. мислейки си, че показват все повече от себе си, на практика се скриват все повече и повече. Защото спират погледа на другите хора до тялото. Никой не може да проникне по-навътре, защото те вече са казали това, което искат да кажат. Те са заявили как искат да бъдат възприемани. Другия човек може да има дори по-хубаво мнение за тях, но то спира до, до тази граница. Дали мога да се вметна тук с едно изследване, на което попаднах. Извършено е в периода 2012-2014 в Америка. Колеги клинични психолози са били, те са изследвали един единствен въпрос. Каква е била причината на самите хора да се татуират или да си направят пирсинг? Знаете ли колко е била изненадваща отговора, защото говорим прямо за порядъка на 16 000 изследвани лица. Нали? Това е огромно изследване за тукашните параметри. А Отговорът е бил, защото се чувствам по-защитен. Това е 93% от случаите. Значи, това при такъв отговор ние може да допуснем проблем, като психотерапевт или сетая, дали е Но това по някакъв начин отговаря на много интересното наблюдение, което споделихте с нас, това, че всъщност картинката върху тялото започва да играе ролята на граница. Това тяло повече не пуска навътре то, Каквото е решило да каже, го казва. Дали то ще бъде разбрано или не е Тялото вече не се интересува, така ли има ли такъв елемент и то съответно е защитено от, от интервенции и няма как да бъде а, да, някой, някой друг да има а, изобщо досък с това тяло, ако това тяло не разпознава този друг като някой, който може да разпознае това послание на картинката. Да, всъщност така е. Тоест, това е согласна. начин за самоизолиране от всички, които са извън а, кръга на хората, които знаят какво означава точно това, което е на ръката ви. Да не не казвам, че е начин и да. че при 100% от хората така, но при тази част от хората, които ги определяме като жертви на модата, те са за жалост голям процент, е точно така. Същност нещата за спират там. до там. Едно подръжание и едно спиране на нещата, точно никакво задълбаване. Гони се само външния ефект, нищо повече. Татировки са започнали като някакви племени ритуали преди 3-4 хиляди години. Отдавна са загубили тази, тази функция и това свое свойство и така. Са се превърнали в моден аксесуар, в, в начин да, да изглеждаш просто оригинален. Дори, дори това обяснение ще се чувствам защитен и се вижда много дълбоко смислено. Всъщност. Повечето хора го правят просто ей така. За да, извинявам се, за да не натежи пък тезата по линия на това, че е патология, само да кажа отново, че важно е просто на всеки един отделен човек да има възможност до достъп на друг тип експерт, който да прецени каква му е личната мотивация за това. Не винаги личната мотивация от проблемен аспект. Понякога е дълбоко обмислена. Момент, момент. Това означава а, едно а, разширяване на а, доставчиците на тази услуга с нови играчи. Това означава в едно тату студио в тату-студиото на Емил, а, до него или до човека, който работи в момента, а, да се назначи а, и психолог. Как ви звучи това? А, сега това едва ли би могло да стане някога по нашите земи, а, но не е нужно това да е психолог или психотерапевт. А, ако човекът има зрялост, той би могъл да запита свой значим друг, който е в, линия, в ролята на ментор т.е. определени хора в нашия живот могат да изиграят подобно на психотерапевта дадени функции. Важното е човекът да има възможността да мине през процес на осъзнаване какви са неговите мотиви, нещо като информираното съгласие. А, и ако след това той е окей okay, още с процедурата... Добре, да се върнем ли на тези, т.е. да влизаме ли в тези правните аспекти? Трябва ли да има договор между татуиста и татуирания? Има ли такова нещо? Има ли информирано съгласие? А, да влизаме ли в тези детайли или искате още да стоим в това поле на а, защо, го, защо съществува това чудо? Според мен това чудо съществува, защото е променена. А, основната функция е на лекаря, който вече, както казаха, а, не се интересува от заболяемостта, значи той не лекува болест, не търси проблема, а, не е и консултант, а той се превръща в един изпълнител на една поръчка. Поръчката е от клиента, той е изпълнителя. Всъщност това е едно търговско договаряне, дали това ще бъде с договор или без договор. Те са се споразумяли нещо да прави лекаря. Лекаря го прави. Другите а, научават, виждат, а те също искат да бъдат различни и започват да използват променените функции на лекаря. Същност, не е хуман... неговата функция не е хуманитарна. Той не търси проблема. Той търси а, това, което ще му а, донесе а, вече изпълнението. Да не казвам нали, парите някакви облаги. Но има и друго нещо. Сега самия клиент, самия клиент той се нуждае от някой с когото може би да трябва да сподили. Но той не намира този в лицето на лекара, защото в негово лице той намира само изпълнителя. Аз така го мисля. И, и това влияе върху по-нататъчното развитие на тези а, процеси. И мога много бързо да вметна нещо веднъж. Една журналистка ме хваща така а, без подготовка и ме пита вие, защо не може да обучите близките на току-що починалия човек, да, т.е. лекарите, как да убедат близките на току-що починалият човек, да дадат органите. А, значи аз си казах, че аз мога да ги обуча, разбира се, но това не е тяхната професионална квалификация. Просто работата е там, че всеки си има а, конкретна професионална квалификация и роля. Uh, която е както по образование, така и по uh, да, договора, който е сключил с институцията. Не е работа на лекарите да обслужат психичния аспект, те са суматични лекари. Да, но аз мисля, че в uh, uh, изказването, което чухме току-що, всъщност uh, то търси обяснение, защо сега живеем в епоха на uh, такъв бум, нали, на uh, такъв тип търсене и предлагане. Uh, и отговорът, който а, беше загатнат във вашата теза е, че това е екстензия на, на пазара. В смисъл всичко вече е опосредено през търговски взаимоотношения. Има вече не пациенти и лекари, има клиенти и доставчици на услуги. И оттам идва тази широко отворена врата. А, понеже се подигна въпроса за, защо се случва това чудо, а, с риск, като че ли да а, се отклоне от настоящето си мисля, че а, всякаква щогоде сръчна антропология би могла да покаже, че а, подобни практики черпят поне от три избора много силни мотиви. А, когато Ирина спомена за обрязването, представете си колко голям процент от най-традиционните религии а, практикуват това действие и то е изключително религиозно а, обосновано. Значи в този смисъл това не просто е нещо отколешно, а може би най-висшата стъпка на посвещаване и на обричане в а, тази, а, тази вяра. В този смисъл, ако това е а, модификация, тя, вярно, е малко по-различна, защото не е толкова показна, но така или иначе е налична, тя е просто безспорен фон, който изобщо не се, не се проблематизира. И ако това е, примерно, висшът, из, нали, един извор горе на върха на планината, има един друг извор, който е свързан с инициирането. А, това е също изключително характерен а, феномен, на превръщането на децата в а, зрели, възможността да бъдат самостоятелни, а, да се състезават помежду си за другия пол и така нататък, или някаква такова конкуренция между, примерно, машкари и муми. А, и в този смисъл част от а, практиките са свързани точно с а, това встъпване на, на новото поприще. Значи, това са много често и болезнени процедури. Значи, тази, смисля, представете си колко от тези действия също са изключително позитивно натоварени. Това показва, че ти влизаш от кръга на невинните в кръга на посветените, макар и не религиозно. И, ако и това обаче е позитивен извор, във всичките култури, които познаваме, има едно специфично дъмгосване. Робите са дъмгосват. Лагерниците в концентрационните лагери им се набиват номера. Така както крави и добичета се дъмгосват, за да се знае, че те са нечия собственост. Значи, по същия начин една такава разпространена практика се отнася не за висшето, ами за нищото, за отпадъчното, онова, което не живее сред нас, пирати, военни затворници и така нататък. И само една а, така скоба ще отворя, не съм може би най-възрастният сред, сред вас, но съм ходил в а, казарма и трябва да ви кажа, че а, това е, беше в годините, когато и аз съм напуснал семейството на родителите не просто изкушението, но точно мястото на тази, бих казал, този странен коктейл между възмъжаване и дъмгосване, в което много, някои хора, нали, край мен, посегнаха да се татуират. Аз да ви кажа и до ден днешен имам, може да го наречете и вътрешна задръжка, но това нещо, което се спомена, наистина ми действа като сериозен аргумент. Много неща можем да опитаме да направим със себе си. Да се пострижем, обръснем, да бодибилдинг и така нататък. Всичко това по някакъв начин променя тялото. Но като че ли интуитивно живее с мисълта, че тези, повечето от тези процеси са обратими. Старението е необратимо, но и с него се опитваме по някакъв начин да се докараме на по млади Въпросът обаче е, че част от тези интервенции са изключително силни, еднозначни, неизтриваеми, увековечени и в този смисъл това тогава, когато задавах въпроса, защо го правите? И те казаха, това съвсем не е малко да бъдеш извън цивилизацията. Значи в този смисъл, виждате колко, колко интересни, действително позитивни, бих ги нарекал, мотиви стоят на този фон, а когато обществото Престане да разделя сакрално и профанно. Когато всичко това се смеси, тогава нахлуват всичките тия неща, за които стана дума. Пазар, мода, инерция, иска ти се така, нали, по някакъв начин дори да се скриеш и да се нагодиш, но пак казвам, поне тези три, като че ли вектора, които се бият, забъркват един отровен коктейл, който ни движи в тази практика. Да, дали мога тук да кажа нещо връзка с това. Господина, тук що, всъщност доказах и на най-ранните психолози, психотерапевти, невролози и прочее, които твърдят всъщност следното, че несъстоятелността на обществото да случи нормативните си ритуали, съответно и инициационните, се заменя от опита на човека да го случи сам. Те смятат, понеже става въпрос за 900 и някоя година все пак, включително и Фройт и Мирче Илиаде, който не е точно, те твърдят, че това е опит на самия индивид да случи и кастрацията и опита си да премине към едни по-зрели форми на, на своето себевъзприятие, да стане, примерно, от момче-младеж. Само, че, действително, а в съвременността, пък ако съвсем го сведем до съвременността, има и обратния ефект с дъмгосването. Ако един индивид излиза от семейна система, в която някакси е бил ам, маргинализиран, и в обществото също е бил маргинализиран, той иска това да е и видимо. Тоест психичният му проблем, да, психичният му проблем, тъй като той не е видим. Разбирате, че докато човек има психичен проблем, всички го пренебрегват. Ако това обаче стане видимо, хората ще спрат да пренебрегват проблема му. Това е като изображение на самия симптом. Защото тогава, поне другите ще го зачетат, че го има. Така или иначе са обявили за маргинал, нека поне това да е видимо. Стилян каза а, нещо, което ми се струва много, много интересно. А, това какво го спира него, да кажем, да прави такъв тип интервенции и телесни модификации това, че може да е необратимо. Един от елементите, който сега ми се струва, че чувам по-често да излиза в публичното поле, отколкото преди, е елемента за изтриване на татуировката. Емил, смятате ли, че ако, имаше, ако има много бърза, лесна и безболезнена възможност за изтриване на татуираното, че това ще доведе до още по-високо търсене, на това изкуство а, и, на, и на този занаят или напротив? Всъщност, не знам. <същност> <същност> значи, а, ние изхождаме тук първо за да бахме татуирането. То е много малка част от това и всъщност най-леката най форма на тези модификации, които той спомена. Но а, при нас се получава това нещо и, както господин я спомена, за армията, за нещата, които са направени в самоделни. С самоделни инструменти в някакви ужасни хигенни там и каквито и е било условия от хора, които не са квалифицирани така и така нататък. е било лош и сигурно това би довело до, до търсене на услугата на, за премахването на, на такива неща. Много хора са направили нещата, да им, речем, импулсивно, без силна мотивация, не са били а, така, подплатени достатъчно добре. Пораснали са, променили са се и тогава биха отърсино. От но, но исках да кажа друго нещо, че че татуировките при нас са познати от 20 години. Ние сега ги виждаме и затова го виждаме като нещо шокиращо. Светът е свикнал от татуировки по метода, който ние работим, не са същи инструменти. Този тип неща се, се правят по света от 120 години. По, така назим, японския самураи от 400 години са, са татуирани всъщност и, и при тях дори рисунъка не се е променил, дизайните, които се правят и, и техниката е абсолютно същата от 400 или 500 години. да не говоря за пак да се върна на профанизирането на нещата. А, тук може да се спори, да речем обществото на Маорите в Нова Зеландия е изискало всеки мъж, като навърши непълнолетие ми, когато премине тази граница, стане мъж, беше бъде прият от пленето, той ще бъде прият тогава, когато мъжа изтърпи татуирането на лицето му, това се казва моко, с симетрични симметрични линии, а, при тях дори татуирането са проводено с едно изрязване на, на на пласт от кожата. Те е не изключително болезнено, но това доказва, че този, този мъж е се пренъвал в мъж, може да изтърпи всичко, може да оцелее в суровите условия на, на джунглата, там преди векове, разбира се, да, да издържа семейството си и така нататък. Така че нещата са малко различни. Добре. А, още мнение. Има ли разлика според вас между а, този вид телесни модификации, които са нали... Най-ярките примери и от е, екрана, и от това, което сте виждали, сме виждали а, като татуиране, пирсинг и, например, едно подстригване. Защото косата, ако не се прави модификация, тя няма да изглежда по начина, по който изглежда. Или пък. От едно изправене на къдрава коса, услуга, която се предлага във всеки фризиорски салон, вече. Огромната Так, ама това е защото нашата култура смята, че е добре да е къса косата. Други култури смятат, че напротив тя трябва да е супер дълга, да е завита на, нали, на специално заплетена и сложена отгоре кърпа. На и, си, и добре, излеждан, ще добре, но днешното време е такова, че всъщност ние можем да съществуваме и съществуваме в много различни едновременно. В смисъл, един човек. А, може да отида на среща на генерални директори, а да се окаже, че е част, да кажем, от някаква субкултурна общност, в която а, да, да покаже татуировката си, нали? и да, там, там да, да бъде татуировката. Може да отида някъде с перука от такъв средновековен ренесансов тип, а на друго място да е с бръсната глава и да е скинхед. Тоест. А, то, ние вече не живеем в едноизм, културно едноизмерни светове, а живеем в множествени светове и идентичности. И тогава какво, какъв е проблема на това? Там, вече, защо да има разлика между едно елементарно подстригване и едно е, татуиране? Добре, това е отговор защо тази невъзвратимост, която може да изглежда като нещо плашещо, е всъщност високата цена на нещото. Хм. Не само за присъствията ни в различни а, контексти а, и културни а, субсистеми, ами защото всъщност, ако а, ние възприемаме тялото като обсек, а, в който ние, ние да го променяме, а, а, много базисно, това значи, че ние проблем с самата ядка на тялото. Докато ако ние пробличаме тялото спрямо на един или друг контекст и нямаме проблем с това, това означава по-скоро, че напротив имаме богати и различни идентичности, а не липса на идентичност. Това от една страна. А от друга страна е важно да се каже също, че не знам как точно да го обясна. Пак в полиния на това какво обслужва дадена модификация. Значи, а, ако тя обслужва самия симптом, е много вероятно този човек дори за средата, в която е направил модификацията, да не може в последствие да се впише. Защото самата модификация е като билет за тая среда, но липсата на, на личностови конструкти от психичния апарат пък ще опосредства по-нататъчното навлизане на този човек в въпросната среда. Само да кажа, това е карта на а, процентното разпределение на обрязването в света. А, там, където са най-тъмните зони, а процента, ако не го четете, е между 80% и 100%. А, синята зона е между 0% и 20%. Виждате, че това са Лът... Южна Америка, Европа, Русия и а, далечна Азия. Да, интересно. И съвсем малко няма данни. Как. No. Приложението, което имаме каза много важно, според мен, списът му е свързано с това, какво превръща, какво става с отношението към тялото и когато е седифициране. За мен тази модификация свързвам точно с едно отчуждаване тялото. Значи, през модификацията аз оставям да хвана тялото, с което му обява. Може би, хваща типъл да се хващам и аз по <почвам> някакъв фашен с него, защото аз и даже това, което беше метъл, като коментар, че всъщност това създавам една бариера, една граница, щит, но това е моето тяло пред мен. То ще вземе вниманието, аз ще успея да се скрия зад мен, защото това не съм това е, само, това е моето тяло. аз мога да го направя по, по който искам и по който ще превечем но То ми пасва, защото аз вече не съм тяло. Това дисоцииране всъщност с тялото, което е провокирано, което е случайно силно от култура и е възпред на голяма степен правото, а именно, че ние притежаваме, ако измислим, ние се губим някъде за тялото. Колкото повече тялото да заседва, е, толкова повече се губим за него. И в този смисъл не силно виждам в това обяснение защита, а, това да се е именно има една от логически реакции а, и, и мотиви, които стоят за тази модификация. Аз променя и тялото си казвам, че не съм това тяло. Аз съм повече от мен. Успявам да избягам тялото, значи ми хареса тялото. Ако мен харесва хареса тялото, това е действително. Е точно така, аз ще го приобличам в различни контексти, ще му намирам на различни външни, т.е. аз ще го пригаждам. Но аз съм този, който е тялото и той .е. се приоблича в различните контексти, в различните роли, в различните култури. Когато обаче аз направя една начина назад и не е сменям трейдите си, сменям тялото, свали необратилна начина, то определено аз казвам, не съм от това тяло, аз съм зад него. Аз правя още една начина, където успявам да намеря седалището си, но е много ясно къде е седалището него, не в тялото. Правни теми като а, родител на тинейджър имам ли право категорично да откажа а, на детето си да а, се татуира или да продупчи ушите си до 18-та му година? Как стои това в законодателство, законите на България? си закон за татуиране на Добре, не, не, ето друг пример, още по, нали, такъв, детайлен. Ако да си представим хипотетично, че аз съм против татуирането и а, тинейджера ми се върне в къщи, татуиран и аз казвам, ти къде направи това нещо? И тинейджера казва ми, ей там в нова студио. И аз казвам, окей, добре, отутре съдя до дубка тату студиото, защото е извършило това действие. Това случва ли се, Емил? Всъщност не. Не се случва. Не, не се случва, може би, защото в България не сме в Америка, да кажа. Да. Няма законна база Няма. за това нещо. Ние си слагаме... Uh -huh. Да, моля? Не ви чу. Не, човека казва, че детето откъде има пари, децата могат да имат пари. Да. Не, не а... Да допуснем, че може, че е намерило от намерил Ние не го допускаме, самите ние. А, Достатъл... вие не го допускате, да? Еми, да, всъщност, ние слагаме някакви... Някакви норми искаме човекът до да 18 години. Не, че на 17 години 364 дни 23 часа е нещо различно от един час по-късно, но той носи вече отговорност за 10. Както ще отклоня малко, имах един клиент, американец, той беше на 19 години и беше войник. Отиваше, беше от базата Рамштайн, Германия, тогава работех в Германия, го стоях той трябваше да отиде за Ирак да пътува. Искаше да си направи турировка преди това, случи му се беше нещо, си напише името на негов другар, който беше загинал вече в Ирак. Mm -hmm. Както и да <към> Събавлявахме с това, че той е от щат, където възрастта за пълнолетия 21 години, и той каза, Боже мой, не мога да си купя бира в моя град, но ето, отивам в Ирак, аз убивам хора, ще убият от мен. Сега си правят Иров. Нали? Така че ние, ние сами слагаме границата. Казали сме, искаме 18 години, знам, че един час по-рано или един час по-късно не променя човека, но ние искаме той да носи за това нещо. И още повече, като дойде такъв мой както момичето от 16 години, като го върнем, се надяваме той да прояви достатъчно разум, да оцени нашата постъпка, че не сме, както каза госпожата, само изпълнители, нали, той клиент, ние сме продавачи на, на услугата, да даваме възможност да размисли, има време, датировката няма да избяга, може да направим 50 години, нищо няма да се промени но в нещата, тя ще стане същата. Просто се опитаме ние да регулираме нещата и да има, да има смисъл в, в цялата работа. Добре, тогава да осложня малко въпроса. А, в а, тату студиото ви идва тинейджер с а, майка си. И майката казва, аз искам, окей okay, съм, няма проблем, нека да разгледаме. А, това ми харесва, онова не ми харесва, детето и майката стигат до общо решение, ще татуирате ли? Всъщност, в повечето случаи се получава точно така. Те с родителите си и ние отказваме. И, най... и с родителите отказват. Разбира се. Да, днес, днес беше... Всъщност, доста често получаваме след това упрек от родителите. Нали? Дори една жена ми се обади така. Да, тя вчера го прави. Всъщност, аз днес... Доста често получаваме такъв един въпрос с един нетърпящ възражение, тон по телефона, а на какво основание отказваме, защото жената, както каза той, е проверил в интернет, видява, че няма закон или наредба, която да забранява всъщност, и тя е дошла до там и всъщност ние отказваме. И какви сме ние, че да откажем? Но переш, казваме, и, така, вижте, границата, границата между вашия свят и нашия, и моята врата. Вие сте в леди в моя свят, ще спазвате моите закони. Моите закони са такива. 18 и толкова. Приключваме. Секунди за ръкова. Коментар от юрист. А всъщност, ако трябва да приложим някакви правила, това са общите правила. В всички случаи, ние да се извършва такава да речем, се включва толкова. Това може да е писмено толкова. Но в момента в който един човек се съгласява да направи нещо срещу друго, което другия му дава, заплащане за една услуга, имаме толкова. Това е учението и нова кажа, е конкурентен само това. Има някъде написано в на циноастрията, и аз съм т.е. не е необходимо да се оставят остатъка дама човека за съвършени договори. Тоест, в случая, в който ние говорим, има договори. Това е че остават без договори, отношения. И оттам, е, е. е, е да даде вече общо видим как се случва един договор и моето дете. 28 има много деца, 10 29 20 20 20 20 20 20 20 20 До 14, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Има най различни юридически конструкции, как, как обяснявам това. Най-общо, на, точ 14 години съгласие да случва един договор, включително и като не дава родителна или настойника. И от 14 до 18 ще бъде, детето дава съгласие, но то се произведе юридическо действие, трябва да бъде предложено с потечното съдействие на един от Тоест, юридически подобно може да се случи и ако няма врежда. Става, че това няма да бъде залечена да, да не бъде в приживото. Не знам до каква степен би могло се случва от органите, които закриват детето, като някакво обреждане. Необреждане означава да му дрежиш пръст, защото може да си държи с три пръса. Това и двата и седмия е обреждане. И това, ако преди родител даде и по съгласие, той може да не се ухрани с закон за дете. Но като родителска власт, той може да изрече. Добре, обаче а, това а, доктор Ставро означава, а, че а, Вие отваряте вратата по-широко, отколкото е отворена от тату-студиото на Емил. Добре, а каква е разликата между този, между една такава възможна реакция, как можах да си я направя на 14, и да кажем реакцията, как можахте да ми дадете това име, което аз не харесвам? Може да смени. А може да се смени. Аз пак стигам на това. Да. Не е било същото, но съм любопитен. Имало ли такива случки на тиенейдър с майка Немкиня и просто има ли някаква фрази? Мой да се види как Там не ми се случва. Добре. А, още такива казуси, които съм си намислила. Идва в тату студиото ви. няколко години с закон е позволено на 16 годишни да ходят в дискотеки. Те си го извоюваха. Нали? Родители, дечурлиги, пищяха, връщяха. Повечето собствени на дискотеки отказват и продължават да не ги пускат. <рес> <рес> yeah, явно това е същия потвърждение на, на, на тази теза, която <рес> доктор <рес> Ставро <рес> изрази. <ли, с> <рес> Нямаме толкова възрастни клиенти. Или, или а, хора а, да, с между другото, е същ, а, възрастни контекст. клиенти, можем, да. Можем да им дадем шофьорските да. книжки, защото да. те вече не, не са в час, да речем. Малко изглежда. Още, още казуси, още казуси. А, това е някакъв сайт за забранен, забранените татута. А, аз много се, съжалявам, че излезе човека, който попита за надписите на чужд език. Защото аз не знам до каква степен, ако, да кажем, надписите са на разбираем език, на български случая, говорим в България, или ако е, изогръф, ако е изрисувано, а, не знам, не е, някакво чудовищно същество, например икона, това какво би променило, искаше ми се и по това да говорим, ако ви е интересно, но а, забранени... Има ли неща, които не бихте а, нарисували? И а, искам така да го задам въпроса. Да си представим, че сме в телевизионно студио. В България, според наказателния кодекс, а, член 162, алинея първа, не може да се пропагандира а, Кажем, а, той е, за, има забрана за пропагандиране на а, слово на омразата, на расистски, а, кс, ксенофобски, античовешки идеологии. Представете си, че сме в телевизионно студио и а, поканания гост е с... А, свастика на челото си, или пък с а, образа на Адов Хитлер, или пък има надпис на български, на кристален български, който казва нещо от типа на това, което чуваме от някои крайни националистически формации, които казват циганите на Сатурн. Нали? Чували, сте, цитирам, демонстрации случвали се в София. Има ли основания, да кажем, съвета за електронни медии в такъв случай да санкционира предаването според доктор Стоян Ставо? Франция казва, не може да носиш кръстче и очевидно може би не може да си нарисуваш, да си татуираш Дева Мария. В Германия има забрана на, забрана на нацистска символика. А, а какво се случва с човек, който да кажем на целия си гръб има свастика? Ако се появи в студио с 18 номер, ще го проблем. Защото 18 номер е 148 означава алохетар. Просто това е една от конвенциите и журналистите и студията реагират остро, просто медийната среда отдавна там е свикнала, няма да допуснат човек с фанелка, на която е изписана цифрата 18. Защото има подозрение, има зрители и в този смисъл защо трябва да се канят хора с свастики на челото. защо трябва да се канят такива хора? Покойно няма такива. Да въведе един на ракурс, извинявам се, който до сега не беше въвеждан. Значи това, което хората не осъзнават е, че ние имаме нужда както от свобода, така имаме нужда и от структура, т.е. от закони, от санкции. Т.е. до някъде да се самотатуираш, да се самоувредиш, да направиш някаква крайна модификация, е вика, че никой друг не е въвел дадена санкция. И е вика дадената санкция да бъде предизвикана спрямо. Теп. Знам, че това звучи много абстрактно, но а, във всяка. Значи, психичното се формира само ако има конструкт, в който то се полага. Вие споменахте за името. А, когато се назове един човек, той вече се полага в един конструкт. Впоследствие може да го промени, но а, ако това е следствие на зряло решение, ако той всъщност крие една цялостна личност, която има безкрайно много аспекти, за точно определен манифест на даден жест, той показва, при всички случаи, това може да се допусне, че има огромен проблем в неговия психичен конструкт. Тоест, ако един човек направи дупка в тялото си, съвсем образно казано, дали това не е дупка в психичния апарат и дали той не иска да получи определени санкции, дори разбирани като помощ от обществото. Като спомена соматизиране, искам да обясна за тази, тази дисоциация, която я споменах и другите събеседници. А дисоциация ще рече, че ако един, у един човек има такова разграничаване от собственото, си, от собственото тяло, това в даден момент може да доведе до реално болесно състояние. Значи, Дисоциацията е процесът, който води и до ракови, и до прочие всякакви а, проблеми. Ако един човек е заявил, чрез дадена телесна модификация, че вече има дисоциативен процес в тялото му, а, това не е края на проблематиката, това не е последния а, единствен жест на отделяне от тялото. Следващото отделяне от тялото може да е едно гражданство в болестта, както а, човекът не може да бъде гражданин на собственото си тяло. Каче той може да стане гражданин на болестта. А въпросът е какво казват. Значи, има неща, които обществото не може да толерира. Например, не може да толерираш призивите за убийство. А когато а, говорим за определен вид идеологии, те включват а, изтребването, да кажем, на определени етноси или а, ликвидацията на определени народи. По някакви си причини. Защото били биологически по-ниши най-вече. Най-често се среща такъв Аргумент. Т.е. когато ти имаш а, директна пропаганда на расизъм, а расизма не е просто мнение. Става дума за неща, които са описани в наказателния кодекс, не само нашия, а, като а, на практика а, подбуждане към криминални деяния. При това положение... Така, а така ли е всъщност? В смисъл, интересно ми е, татуирате ли... Аз съм виждала хора с а, татуирани гърбове а, с садов Хитлер. Имате ли там граници или ако поискат Хитлер, има Хитлер? Ние нямаме такива клиенти, но също не сме и правили се замисля. Не сте правили. А ако някой поиска, как ще реагирате? Не, не знам. знам. тук наистина Ми зависи... чухте две възможни тези. Зависи двинищия мотив. Не мога си представя как са нещата. Пак да кажа, извинявам се, че ви прекъсвам. Значи, да, когато имаме казване, след тая, през какво ще се случи това казване, е важно дали говори целият човек или говори само симптома му? Тук в тази зала съм давал пример. И тъй като, ни ще се повторя, но а, при положението, че опираме до медии, има разлика за транслатора и онова, което някой човек е направил самия себе си и излиза на улицата. Какъв е пример? Най-прочутите художници на Бенетон, концептуалисти и фотографи, прекрачиха една граница с само няколко снимки. Прочутата акция We on a Dead Road на смъртната пътека. Те снимаха хора, в Съединените щати, осъдени на смърт, без да са облечени в дрехи на Бенетон имаше само съобщение какво са извършили и отколко време очакват изпълнението на смъртта да си присъда. Тази рекламна кампания беше забранена и в Съединените Американски щати, и в Германия на две абсолютно различни основания. В Штатите обединението на жертвите от убийства реагира с това, че показвайки публично убийците, те претърпяват наново една болка. В Германия, че рекламата е толкова неясна в своето послание, че не трябва да се допусне. Значи, вижте, ето две стратегии, в които особен вид свобода на словото, най-малкото ретранслиране чрез медиите, не се допуска. Затова също така си мисля, че хора, които по някакъв начин са се превърнали в ходещи плакати, или могат да изглеждат такива, с към тях трябва да има много специфично отношение. Иначе много неща могат да бъдат търпяни. Но нали си представете, че всеки един образ на Хитлер, положен върху някое лице, тяло и така нататък, може да предизвика страхотни страдания, в част от населението на съответната публика. Това значи, например, че не може да аз се каже да спомерението или някой друг да се сложи името на Хитлер. Защото в някои езици Хитлер е в залата има човек, който е пострадал по някакъв начин и се чувства жертва на това. Е против това да се казва Хитлер. Просто провокация. Не, е, че съм много голяма степен да съгласен, защото тук става въпрос за реклама. Рекламата е едно систематично въздействие. Едно послание, което се прокарва многократно, за да има определено въздействие. Аз послухах преди за артистичните традиции еднократно и, и става въпрос за а, е, едно послание, което не е ясно какво да е. Просто фактът, че аз на, на главата си имам да речем някаква рисунка, по никакъв начин не означава, че извършвам пропаганда. Първо трябва да чуем този човек плоши. Той може да говори за световния мир, да за екиду, изкуството, на което е на хармонията и мира. Не е ясно за какво ще говори. Това, че има собственик на лицето, по принцип, действително създава някаква провокация. Не да видим ли тази провокация няма, може. Той да е бил в на смъртта и там да са му сложили това нещо и той да не иска да го махне, за да покаже своята е, тежка, голяма, своята съдба. Всичко може да е. Защо правим такава интерпретация още в самото начало за този човек? Защо ние го дъмбосваме, след като той действително си е дъмбосван? Може да не е той. Може да има съвсем различна история за тази свастика. И за това за мен е един такъв подход, в който просто ние казваме, не трябва да го има на екрана и не трябва да го виждаме. Същото подхранва този проблем. За усърпяването на видимостта. Той пък искава да е още по-видно. След това ще се изгори пред народното събрание и ще остане само една спика от него. Тоест, ние не решаваме проблема, когато забраняваме тази видимост и ние не за да кажа, и тук, свободата на словото, е изиграва тази роля в нашата култура, да реши то проблеми. Добре, а, да, а, а свободата на рекламата. Защото се връщаме към една <съква> тема, която а, ние сме разглеждали тука, до каква степен човек може да усребри собствената си телесност под формата на а, да, да, да взима пари за това, че ходеща реклама на Кока-Кола или на Левис или тук на това, което <съква> виждаме. А, добре, а пропагандата е идеологическо, идеологическо послание, което има за цел да направи друга интеракция. Може би. И тогава обаче трябва да се съди по последствията. Защото от това, че пиеш а, тъмна мехурчаста течност а, с доста захар в нея, може да има наистина лоши последствия, диабет и но. От това, че идеологическото ти послание е свързано с нацизма, който е довел до Еди колко си жертви, Добре, е друго. Е един кон пропуска в, в, в, в небесната шир, т.е. 30-та и отзор и Няма да кажа кои цигара се е рекламират по този начин. Каква е тази реклама? В смисъл рекламира се нещо, което на задълната му страна то този социал пише еди, що убива. ще го спрем сега този разговор, защото малко излизаме извън темата. А, всъщност, на въпроса ще татуирате ли а, Хитлер, не се знае, нали така? Така. Ако е малък, ако е на невидимо място. Да, добре. Добре, с, с, а, само спираме сега с това, защото това е голям дебат и той по-скоро за а, нали, да, ролята на личността в историята. <съпълзвър> Няма да отиваме там. А, добре, телесните модификации, има ли нещо, което не сме, сме забравили? Няма според мен. Без са дебат за свободата на словото, той за, за нататъка. А, значит, аз не крия, че всичките тези а, теми, които стоям а, подхваща, страшно ме вълнуват. Обаче винаги се изненадвам, че се изтърва и една друга а, страна на въпроса. Усета, че в този свят трябва да живеем със съзнанието, че някои неща не зависят от нас. Значи ние не може да се самосъздадем и по някакъв начин ни се пада да живеем няколко десетилетия и да живеем с това тяло. Значи има някаква особена лотария. Дали е Бог, дали е природа, но това съвсем не е дело на хора. И самото изкушение да се опитваме да преодолеем това нечовешко, природно или божествено, според мен, е наистина стъпка, която трябва да се опитваме, в която, по отношение на която трябва да се опитваме да се въздържаме. Значи, всичките ти изкушения да живеем още колкото се можем, а можем и хиляда, безсмъртни, така нататък, да изглеждаме вечно млади, постоянно тялото ни да, да, да излъчва да е фит, да. Да е, нали, да, да е изложбено и така нататък. Аз не искам да кажа, че това е изкушение на дявола в никакъв случай. Но част от човешкият начин на живот е точно такава една особена крайност. И от факта, че техники, медицински, естетически, тия безболезнени, все пак катуировките нали, по-общо взето е някакво гъделичкане. Нали, всичко това не е изпитание. И, и това желание нали, да, да, да отидем от, като че ли, да сменим човешкия си статус, защото има много по-радикални стъпки, е нещо, което според мен наистина е рисковано. Не искам да изглеждам някакъв морализатор, но. Винаги ще го напомнем и това се опитвам да кажа и на детето си, и все пак сте по-млади, може би и на вас. Ами това е така в а, бръкване в, в, с пръста в раната на биоетиката, нали, биоправото. Така е. Обаче аз имам нещо за, за финал с а, наближаващите а, предсрочни избори. А ако, ако, дойдет, ако дойде човек, който иска да му напишете, да кажем, България без цензура на челото или БСП или ГЕРБ, всъщност си даже случвало ли се това, какво идва клиента, иска да си плати, защото може да си представим, че нали, от платените така наречените платени гласове, ако се изписват по челата. Чета ги свървахме такова малко махленско ниво май накрая. И съм, не, защо с... политически послания би могло да има, нали? Би могло. Това е също тук, като говорихме да, е, да го 16 годишните Ако трябва да взема някой 100 лева, за нещо, аз мога да взема 16 годишния. Не съм управял от 100 лева. Знам, аз имам три деца и трябва да ги издържам. И имам сметки за плащане и те са много големи, но, но се въздържам. Така че те политически неща не ме вълнуват и не мисля, че, че сумата, която ще ми предложи някой е достатъчна да ми осигури на мен някакъв комфорт да, на душевен вкъщи съм доволен жена ми да ме попита на маста за вечеря, която пропуснах вече, да ме попита как ми е денете. Аз казвам, супер, беше много готино, направих много готино надпис на челото Един да, и нарисувах снимка на Олигофрая Бареков. Нали. Прива, нали. Нали, ние ние слайд. Случвало ли се? Е, ми, не, ми Хората не са... В смисъл... България е малко за активната страна. Не знам как, какво си мислите, но те неща, които ги виждаме тук, те са снимки, извадени от някакви сайтове, са хора, които са... Не знам колко малък процент, не искам да го казвам направо, защото ще станеме смешни, че се занимаваме с това. България консервативна страна, българия консервативна. Сега ще говорим с тировките, казах, не това нещо се прави по света от 120 години, никой не му бръсва внимание. Нали, стигаме до, пак до избора, до лични избор, до свободата и такива неща. Пък, особено тези неща в политически аспект, ние, ние имаме себе си за художници и за артисти, както каза той, хубавата дума в английска, използваме. Уменете си да създаваме изкуство. Опитваме се го правим. Когато имаме клиенти, които държат да, да прекращим граница, да не е изкуство, ние тогава се допитваме до нашото вътрешно. Аз дали ще се чувстваме комфортно и дали ще мога на жена си на вечера да ѝ каже как е минал деня ми. Ако, ако това нещо ще ме кара да се чувствам гадно и да, и да, да искам да премълча как е минал деня ми, иначе не го правя и толкова. Така че тези неща отпадат. Ми, аз исках само да кажа, че според мен пък забравихме положителните аспекти от а, модификациите и се концентрирахме само върху негативните. И че всъщност, нали, при нас се случва, и това да е а, някакъв вид помощ точно за хора, които имат проблеми с самочувствието, защото пък понякога се случва и да закрием и по някой белег, който така, доста тежи на хората. И, нали, като видиме как светват след това и се променят веднага, това пък според мен е, също е много важно и едно от най-хубавите неща. Да, случва се и при а, дами, оперирани от тракт на гърдата, приното да, да да правим да. някакви козметични мешателства, които да, да накарат да се чувства добре и да поне оптически чисто да. да Аз също мисля, че това е важен аспект, а, радостта нещо, от... А... Аз искам само да кажа, че самата татуировка не е чак толкова страшно нещо и самото татуиране, така се мисля аз. Защото тя не прави козна е каква голяма трансформация, това е просто въпрос на... Не знам, просто човек може да иска да, да се разкраси, ако тя е хубава. В смисъл, когато трансформациите се правят за да създават някаква естетика и нещо хубаво и не е чак толкова фарпиращо, това означава, че самият човек е наясно със себе си лично за мен, че той се е осъзнал. Тук проблем може да има от това, което гледахме на екрана, изключвам с определени култури, защото пък има култури, например, ако вземем тибетците, ако вземем, мисля, че при тях не е чак толкова разпространено, ако вземем будистите, те говорят за една съвсем различна трансформация. Има една цяла школа на Шрио Рубиндо, който говори наистина за трансформация в материята, когато човек трансформира на ниво клетка, обаче да, да мине на много по-голямо ниво, за да може да има някакво развитие в еволюцията, защото материята, са, енергията са едно, само че са, по различен начин се проявяват. А Това, което правят, в, да кажем, хайде западните или в цивилизованите, в бялата раса, аз както ги наричам, по-скоро това е проблем в самото общество за мен. Защото ако някой не се осъзнал, цялата организация, ако се погледне от малки как върви структурата на какво нас ни учат в крайна сметка, ние развиваме непрекъснато нашето его. От, аз съм това, аз съм най-добрия, трябва да съм такъв, трябва да съм иначе. И в момента в който, както психоложката или психотерапевката точно не знам как да го, го казва, човек все пак е социално животно и той трябва по някакъв начин да се асоциира с това общество. И страха, че може да не да бъде забелязан, вече избива в най-различни форми. И защо човек всъщност трябва да наранява себе си, това означава, че той не знае истинските ценности в живота. Това пък, което каза господина преди малко, ако се замислим, нас някой възпитава ли ни, какво всъщност е живота, защо ние идваме на тази земя и какво представлява живота и кое е най-ценното, защото има общества, които го показват. Например, в Ладак гледах едно предаване съвсем случайно, бях изумено от едно училище за малки будищета. Това някъде в на границата на Индия с Тибет или Тибет с Индия, не се спам на място, но така се казва Ладак. Когато се на директорът на училището, там е правен един проект във връзка с една сграда, модерното сега със еко, искаха да покажа, че може да се създаде такава сграда, която да отговаря на всички екологични изисквания, в същото време да бъде абсолютно економична. И в хармония с околната среда. И там, когато го попитаха, вие не се ли притеснявате, че вашите ученици, когато пораснат, ви ги учите тук на английски, учите ги на най-различни неща, във вашето общество, в градовете се претесняват, че навлиза западната култура, кока-кола и всякакви други отрицателни неща. На мен ми направи много силно впечатление неговото изказване. Той каза следното. Кока-кола сама по себе си не е страшна. Цигарите сами по себе си също не са страшни. Когато ние дадем на нашите деца истинската ценност, какво представляват те, когато те знаят своят център, знаят своите корени. Аз съм абсолютно спокоен за тях. Защото една част от тях ще отидат да учат да работят и да живеят в тези общества, че нито кока-колата на тях може да им попречи, нито цигарите, нито алкохола. Така, само да кажа, да допълня госпожата това, което каза. Значи, ние пак правим разлика между малки модификации, телесни и крайни модификации. Значи, при крайните телесни модификации винаги се допуска несъстоятелност на всяка една от системите, които формира индивида. Несъстоятелност на семейството, несъстоятелност на обществото и несъстоятелност на културата. Това, това вече не е спекулативна хипотеза, а доста видима. Значи, говорим ли за крайни телесни модификации? Това предполага а, недоразвитост на огромна част от а, органите на психичния апарат. И за това, всъщност, подобно на. А, Както тялото има, своите системи, органи и функции, така и психични апарат има. И затова е по-лесно за човека да се опита да контролира телесното, защото опита му да се справи с психичното и това, което е недоизградено от различните субсистеми на обществото, е прекалено труден и абстрактен. Дали да не вървим към финал? Много кратки заключителни думи. Thank you. За да от най-защитни логи започват да православно и, и завършим с какие още Наистина действително много силни, изключително важно място и на в дебата. И техните голосове трябва да бъдат чути чуваки своите традиции, която но те не трябва да заглушават. И тези двама човека, които са решили. пред гласа, няма аз говорим от тях, защото си е 2-3 и няма е да излезе да го кажа. Понякога говори също в тях, в случая аз нямам, че тъпата има е нужда в тези глъзва и с това ставам съмър вод за тях, защото е, трябва е да също чути в този да Добре, заключителни думи от Емил. Интересно ли ви беше? <съща> а, да, всъщност доста. Има ли нужда да се говори за... Телесните модификации. Се, трябва да се говори за да всичко, не е само телесни модификации, както каза той. Ние в нашата държава сме склонни малко да заобикаляме нещата, които са неудобни, да скачаме от камък на камък над водата и да избягваме всички опасни течения, но някои тях не са опасни. Всъщност, трябва, всичко трябва да се разгледа от, от всяка гледна точка и, и да вникнем в него и да го разберем. Тябва, свободата не е подарък, а ми се заслужава всъщност. И по този начин ще заслужим, като знаем всичките неща. Даниела? На мен по-скоро ми се иска да остана в това, което каза Стоян, този призив за диалог, защото има огромна нужда, а не да си говориме чрез телесни модификации. Добре, супер финал. Благодаря ви, както и на всички, които бяха в залата за интересните наблюдения, въпроси и коментари. Благодаря ви. От СНТ, живот и здраве, Август месец няма да работи червената къща, а вече на есен гледайте програмата ни, на уебсайта ни, надяваме се да възобновим лекциите на доктор Ставр.